Хто зна, тепер можна лише гадати. Пережила вона Робінзона на якісь три тижні. Помирала без видимої хвороби. Здавалося, хтось дмухнув на свічу її життя і погасив. Але помирала тяжко, у страшних муках, і не могла померти. Допоки Ростислав, що він був живий, за підказкою помисливих жолудівських бабок, не забрався на дах її будинку і не одірвав лист шиферу. Аж тоді Таїса, з полегкістю зітхнувши, віддала душу свою, кому лише небо вічне і відає. Той ж такі хвилиною з протяжним хриплим карканням знялася з яблуні супротив вікна і зникла в пасмурному передзимовому небі її говірлива ворона. І чорний, як ніч, кіт Шаснув з припічка у розчинені двері, видерся на горище, і більше його ніхто з людей в очі не бачив. І пес жульєн, поет і філософ, провивши, проквиливши цілісіньку ніч на шпилі Батиєвої гори, безслідно і назавжди зник у хащах. Маринка із вродливим чоловіком своїм, якому залишалося так недовго топтати землю. Справивши дев'ять днів по матері, відлетіла до Америки. Дім балерини на схилі гори усе ще порожнє. Сад заростає кропивою, лопухами і диким хмелем. Вітри глухо гудуть ночами у верховіті дерев. Ніхто із селян не захотів купляти його і за безцінь. Вселилися було дачники, але невдовзі після одної з ночей, без жодного слова, сіли в машину і виїхали, залишивши у дверях ключі. А наступної весни з'явилися на Небесному озері дві темно-руді, ширококрилі, з довгими ногами і шиями, чаплі. Усю весну, літо і до глибокої осені літали вони у парі над озером, над островом, над Батиєвою горою. А восени з печальним, як у чайок, гиканням одлетіли у теплі чужі краї, і кажуть люди, які щось знають, то душі Робінзона і Балерини вселилися у птахів печальних, і нібито снуватить шаплям поміж землею, чужою, далекою та островом, допоки світу, допоки звершиться суд страшний. Київ, Халеп'я. 1992-2002 рік Оповідання Життя як життя Народна історія у життєйських розказах Жисть людська – це кіно В одні двері зайшов, у інші вийшов Та й кінець фільми – дід Шарай Голова болить Крізь шибки вікна, у краплях недавнього дощу, бачу, дід Данило до мене дибає. Тяжко дибає, раз у раз зупиняючись і обвисаючи на милицях. А дерев'яну ногу випростоє вперед, наче просушує на легкому літньому вітерці. Рідну ногу свою Данило загубив на лузі, по той бік Дніпра, на початку осені 41-го року коли тікав від червоних під німця. Чиясь міна пострілювали з обох боків, хупала поруч і отшекрижила ногу вище коліна. Доповз до берега почав кричати «Перевозу!» Оже стікаючи кров'ю, на цегельні його почули. Коли повернулися червоні, Данило, інвалід війни, фронтовик, приліпився комірником і перетоптав у голодні роки усіх худів сільських, та не тільки удів за миску чечевиці із колгосної комори. Тепер йому за 80 заслужений ветеран. Із травневого мітінгу біля пам'ятника невідомому солдатові і традиційного післямітингового випивончика на лоні весняної природи, його п'янющого привозять колгоспною підводою. Поки була жива дружина, доставляла Данила від пам'ятника на наш куток тачкою. Тачка була закоротка, Данилова нога і дерев'яний костур тяглися по землі. Слідом дрібцювала вівця, яка у них була і за пса, і за кота. Данило, добре ковтнувши, переконував сусідів, що вона й гавкає, і мишей ловить. «Дід Данило для мене – жива історія», Свого часу він відбув три роки Біломор-каналу і не тільки повернувся живим, а й приніс у село нагороду за доплесну працю – Червоний Вимпел. Виходжу дідові на зустріч, сідаємо на лавиці біля Ганку. «Що вас, Данили Семеновичу, привело до мене по слизькій після дощу стежці?» Данило притупляє до Ганку милиці, хапається за голову. «Ой, Григоровичу, нема уже мені жисті. Так голова болить. Учора київські пасічники бджоли в моєму садку ставили. Скоро акація зацвіте. Дагналили і мені ковтнуть. Добренно, правда, ковтну. Людям вони достойні, не скупі. А сьогодні помираю». «То, може, ви уже своє випили за довгий вік?» Настав час на березовий сочок орієнтуватися. Обережно, щоб не розсердити гостя, зауважую я. Так я ж до тебе чого й приплуганився. Та людина грамотна, біля верхів тресся, і самим Горбачом баляндрасять. До поляків ось їздив, у свиті його. Так ти скажи або напиши Горбачу, як скоро не будеш його бачить що так і так живе коло тебе дід Данило Семенович Падалка, заслужений ветеран, що кров свою гарячу пролив за родину безоглядно і мужественно. А йому теперечки голова сильно болить, коли вип'є. І почув, мовляв, той медалістий дід у радіо почув, що тепер наша радянська наука людям серця пересаджує, і які хоч органи. Так просить Данило Семенович, так напиши, аби йому за воєнні заслуги великі подвиги фронтові нову голову пришили. Як не можна людську, може ще учоні всьому не навчилися. Так хоч собачу голову хай пришиють, хай хоч і гавкає так голова, аби тільки горілку пила і не боліла на похмілля. Як я прикостюмився. Розказую, все є молодим, а я не сміються. Дуренні, мовляв, ви були, жити неуміли. А того не хочуть розуміти, що тогочасна жисть нас усіх у капкан загнала було. У 33-му виповнилося мені 15 літ. Скінчив я школу і пішов на цегельню всюю вже нашу робить. Бо на цегельні тади супик давали і покуснику хлібця. Але ж і робота труденна була, глину тачкою везеш, хоч і на лоба вилазять, та ще й з голодухи. Ось приходжу по платню. Розпишися, кажуть, а грошей нема. Я раз розписався, у друге, а тади до директора цегельні. А директор гад був, Потім німцям служив. Після війни Червоні йому 25 літ припаяли. Десь тамочки у таборах і пропав. Ну ось, я й кажу директорові. Як це так може бути, що на бумазі я розписуюся, а грошей нема? Директор на мене як роззіпався. А так ти грошиків захотів, а суп сьорбав, а хліб брав? І вигнав мене з роботи Я тижнів зо два рибу половив А тоді насовітували мені «Іди, хлопче, до прокурора» Послухався я, подався у район до прокурора Штани полотняні, сорочка полотняна, босий Прокурор мене і запитує «Скільки часу гуляєш?» «Два тижні», – отказую Погуляю ще два тижні, а тоді ми тебе покличемо. Аж і справді, через два тижні приходить бумага. До суду мене викликають. І присудив суд. На роботі мене поновити, а прогуляний місяць за рахунок директора. Вертаю на завод, аж директор уже до мене пом'якшав. Видали мені платню за минувши місяць, прогуляний, і я на пароплав. І у Київ. Там я вперше асфальт побачив. Іду, йду, та й колопну великим пальцем. Цікаво. Ось заходжу до крамнички і кажу. «Дядько, продайте мені костюма». Жидок подивився на мене та й запитує. «А скільки ж у тебе, дитино, грошей?» Я перед ним усі і виклав. «О, каже...» Так тут ще й на сорочку вистачить. І виносить мені костюма та сорочку білу. Я своє полотня не зняв, у костюма вбрався. Жидок до дзеркала підводить. Глянув я у дзеркало, і себе не впізнаю. Невже бо дядьку я. Ти, ти, синку, жидок одвічає. А куди ж тобі їхать? Туди-туди розказую, пароплавом пливти. А скільки ж туди білет коштує? Десять карбованців. Е, -е, е жидок головою хитає, сорочку вертай, бо тут на білет тобі не вистачить. А мені з очей сльози. Кап-кап, так шкода сорочку віддавати. Біла сорочка, як сніг, коленкорова. Тут жидок зітхнув, і простягає мені десятку На білет На дитя Та згадуй старого Соломона Добрим словом І пішов я того дня Припливши у село На гулянку до клубу У костюмі та білісінькій сорочці, Коленкоровій